Старець надпив із кухля, взяв частунок і кивнув у бік синьокої дівчинки. А що то за примара на порозі сидить? Краще не питайте, махнула рукою. Дитина молодша, таке ж усі з неї. Не живе й не помирає, тільки очі зриває, з бурячок не вилазить. Купіть на базарі як найбільшого баняка, зваріть у ньому доброго борщу. І нагодуйте всіх наймущих за здравіє раби Божої Катерини. От лишень. А, -а, а звідки ви знаєте, що її Катериною звуть? спохопилася жінка. Але старця вже ані сліду. Хто ви? не тямилась від здивування хазяйка. Де ви пропали? Аго!» Розділ 41. Нейтралізація баби Валі Сашко пригнався, щойно розвиднілось То як? Нейтралізовуємо бабу Валю? Спочатку дістати б стрічку Погодилась дівчинка Я вчора зазирала, вона там ще є Шкода, засмутився хлопець Не прихопив драбини Хоча, якщо через балкон Софійка дістала простирадла Сашко пов'язав їх між собою морськими вузлами. Коли простирадлова линва вже звисала з балконних перил, Софійка збентежено поглянула на її кінець, що тріпався внизу. «Хто дбатиме про твоїх сестер, якщо ти раптом покалічишся?» Але це не могло вже спинити хлопця. «Якщо надумав, то...» «Є!» – гордо проголосив Сашко. Щойно простирадла витягли назад і поклав перед Софійкою блакитну стрічку. Чорнобілка, яка мирно спала неподалік, засичала і відскочила. Сьогодні їм щастить. Фантик якраз сидить на порозі бабиної квартири, прив'язаний. Баба його часто вигулює на мотузочку. Сидить і не нявчить. Коли йому підсунули блакитну стрічку, зреагував спокійно. Тобто, продовжував навчати. Видно, звик до подібної чортівні. Не те, що чорнобілка. Підсумував Сашко. Та й на шиї в нього така ж. Софійка подзвонила в двері. «Що скажемо?» Спитала Сашка. «Поцікавимось, чи то не її фантик загубив оцю стрічку. Мовляв, у дворі знайшли». «Правильно. А баба Валя хай здивується. Чого б то у дворі?» Хм, адже знає, такі є тільки в сусідській квартирі Якщо здивується, Сашко проявляв здібності справжнього пошуковця То певна ознака щось нечисто. Точно Баба Валя не відчиняла Так-так, двері заставалися зачиненими Сама безперечно сиділа зараз по той бік Підглядала і підслуховувала Розкусила, мовив Сашко Побачила в нас речовий доказ і злякалася. Еге ж. Потоптавшись отак під порогом ще хвилин десять, навмисне трохи спустилися сходами. Цікаво, що робитиме баба, коли ворог відступив? Фантикове нявчання дуже заважало, та зрештою в під'їзді таки почулося гупотіння і немічне жіноче квіління. Хм. Поверхом нижче. Не змовляючись, кинулись до помешкання внизу. Двері були не замкнені, тому без усяких церемоній увірвалися всередину. Баба Валя лежала під вікном і стогнала. Води! Софійка подала кухлика, що стояв біля вазонів. Прийшла поливати, хрипко пояснила, вихлептавши воду. А на балконі привід зі стрічкою-блакитною. Угору полетів. Білий такий. Правду виказали. Нечисто в цій квартирі. Напишу, хай шукають іншу, дурнішу доглядачку. А хіба стрічки не ваші? Обережно спитала Софійка. Признаюсь вам, дітки, не мої вони. Тут знаходила. Завже їх повно. Дай, думаю, фантику прихоплю. Хай Бог милує, щоб іще хоч нитку звідси взяла.